tillbaka till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare. Åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Aling, tillbaka från sommar, sol och sändningsuppehåll. Och det är även min vän, ständig bisittare och vår drömfångare, Thomas Engström. Ja, oh, hallå vi. <laughs> Har du haft det bra i sommar? Mycket bra, jag har hunnit göra både det ena och det andra och det har varit skönt att bara, bara få vara lite grann sådär mm. Jo men vi har ju båda haft en, en väldigt intensiv vår så Jaha. lite paus var inte helt fel Nej, visst, vi ska bara veta hur mycket svett och blod och tårar som ligger bakom det här Nej men vi har ju båda haft, jag har ju mitt arbete och du mm. har pluggat hårt Ja visst och man har ju allt annat. Och så plus på detta här så började vi ju med skapistorna mm. Och det har ju varit en riktig ljuspunkt i tillvaron att få syssla med. Men som sagt, det tar ju lite tid och det sliter mm. på lite energi. Så. Mm. Ja, visst. precis. Men det är ett kärt besvär, verkligen. Och jag mm. har faktiskt längtat nu de sista veckorna på att få, få komma igång igen. ja oh ja, nu har man gjort det. det är ju, vi, vi gör ju det här som jag har sagt lika mycket för oss själva som, som för er som lyssnar också. Därför att det är ju ändå... Vi får ju också ut en hel del av att liksom ta upp sådana här antingen gamla pärlor eller rent av utforska nya marker som vi inte har besökt mm. tidigare. Så det är, det är en bra ursäkt för att se mer film och läsa mer böcker och så vidare än man redan gör. Ja, för att När man har varit i en lång dag och arbetat så är ju Andsen är rätt stor att man sjunker ner i ett soffhörn och inte rör sig. Mm, mm, mm. Så att, att man har den här att, jo, men vi ska ju titta på den här och, och läsa den här till ja. då. Mm, det är mm. nog bäst att jag spottar i näven och, och, och tar mig an det. Ja, precis. Och det är man ju faktiskt väldigt nöjd med efteråt. Att, ja, men jag, mm. jag satt inte bara i soffan den kvällen utan jag. Så att i soffan och tittade på en film. <laughs> <laughs> men gjorde det med, med något slags... Ja. Det fanns något mer där än att bara sjunka ner och se en film- och kanske ha ena ögat öppet och det andra blundar. Bara. Ja, eller sitta med ena ögat på Facebook och andra ja, på telefonen. <laughs> <laughs> Nej, men det är alltid kul att ha någonting att se fram emot. Och mm. En mm. trevlig film, förhoppningsvis, eller en god bok och gott sällskap- det kan ju inte bli bättre. Nej, visst. Och så har vi ju alla våra lyssnare som har eh, suttit under sommaren och väntat på att vi ska komma tillbaka och få gylla tillvaron. Mm. Eller svamla. <laughs> Beroende på hur man, hur man ser på det vi gör egentligen. Absolut. Men det har ju blivit en, en liten kul grej för oss båda att kunna Ta fram våra, våra egna åsikter om mm. saker och ting. men mm. inget av det vi säger är ju någon absolut sanning. Nej, nej, nej. Utan som sagt, vi tycker ju bara vad vi tycker. Mm. Och se vad vi ser och fokuserar på vad, vad vi fokuserar. Ja, bollar lite med varandra och sedan bollar det vidare till er som lyssnar också. Mm. Det är bara en kul grej sådär, där. Ja, alltså är det någon som tycker att jo, men det där håller inte jag med om? Det är ju bara att skriva en kommentar, för vi tycker ju ja. det är spännande att höra alltså, andra åsikter. Mm, absolut. Det är ju kul att bara få veta en annan tolkning också naturligtvis. Mm. mm, ja visst. Men vi kanske ska sluta gå som katt runt het gröt och kasta oss in i vad det är vi har tittat på till den här gången. Som är... Inception från 2010 ja. skriven av och regisserad av Christopher Nolan mm. Vi började med Christopher Nolan och ja. vi börjar igen med Christopher Nolan, <laughs> Christopher Nolan. Det kommer det inte att bli en trend nödvändigtvis Det råkar bara falla sig så den här gången Ja, för när och diskutera vad ska vi titta på mm. och så sa du, hade det inte varit kul med någonting modernt Mm. Och så bollade vi lite titlar fram och tillbaka och nej men Inception hade väl varit kul. Mm. Du vet att det är Nolan som har gjort den. Ja. Ah. <laughs> där ser man. Jag, ville så, jag tänkte mest att vi skulle haft en rivstart helt enkelt nu när vi ändå är tillbaka. Och så tar vi då en film som är så pass omtalad och som blev så liksom som, som just Inception blev där 2010. Mm. Jag ska faktiskt erkänna att um, jag hade inte tittat på denna här tidigare. Ja, och det var ju... Det, det är som jag säger som sagt. Det är mycket av det här med att spela in älska pisterna både för att man ska utforska nya marker och även besöka gamla marker. Och i det här fallet så blev det ju både och då, eftersom jag mm. faktiskt såg den på bio när den gick. Och mm. du hade ändå inte eh, ja, tagit chansen att se den. Ja, alltså jag ska vara helt ärlig och säga att det var inte av ren otur som att jag missade den eller den gick mig förbi. Jag valde att helt enkelt inte gå och titta på den. Mm. Därför att jag tyckte hypen kring den var alldeles för stor. Den, den höjdes så till skyarna, åtminstone där jag tittade och läste. <laughs> och de jag pratade med, så att jag kände, nej, om jag går in och tittar på den med den här hypen i ryggen mm. så kommer mm. det aldrig att funka. Mm. Jag har gjort det tidigare och har varit besviken på filmer som har varit åtminstone helt okej. Okay. Det där är ju väldigt lätt hänt och jag vet många andra som reagerar på samma sak också när det kommer filmer som blir så enormt omtalade när de väl går upp på bio mm. så även om man har planerat att se den innan det händer då tappar man lite intresse när, när liksom den hypen kommer i efterhand också det är mm. en sak att, att det byggs upp en förväntan inför en film som man tänker gå och se för att det verkar bra men, men när det dessutom då blir ytterligare förväntningar efter att filmen har haft premiär och folk börjar prata jättemycket om den. Då är det. Ja, det kan slå lite grann bakut här då att mm. då plötsligt känner man inte samma intresse som man hade just inför filmen. Utan då, då kan det som. Ja, det är som du säger att blir, blir det för mycket förväntningar då. Då har man svårt för att tro att det ska kunna leva upp till det. Och så får man en dålig bioupplevelse av den anledningen. Mm. Då är det bättre att låta det kyla ner lite. Jo, men sen när folk börjar slänga sig med fraser som. Och årets bästa film eller mm, decenniets mm. bästa film <laughs> och sådana liksom, uttalanden. Ja. Då börjar ja. jag liksom, ja du vet om att de här uttalanden har ett visst värde i sig. Ja. <laughs> Bara för att du just nu tycker att en film är jättebra så kan du inte kasta ur dig det för att folk tar det du säger på allvar. <laughs> mm, mm. Ja, den här vann ju dessutom väldigt många utmärkelser. Mm. För sitt ljud och det visuella. Och det, det är väl egentligen lika förståeligt som välförtjänt. Det ska vi ju prata om, om senare. Mm. Men just därför blev den ju extremt omtalad. Det var, det var just det här med hur det lät och hur det såg ut. Som gjorde att alla bara, åh gud vilken film. Mm. Men noterar du en sak som du gjorde här precis? Mm. Du äh, påpekade bild och ljud. Ja. Men du sa inte ett ord om story. Nej. Precis. Det är ju ljudet och det är ju bilden som den har vunnit utmärkelse för. Den har inte, vad jag vet, fått någonting för sin story. Mm. Jag, jag vet att jag har läst att kritiker har tyckt att det har varit en originell story och ett, liksom en intressant story, men det är ingenting som den däremot har fått någonting för. Mm. Där är en del att diskutera där, men mm, jag mm. tänker inte spoliera riktigt ännu, <laughs> utan vi tar var sak på sin plats. Så mm. Thomas, vad handlar Inception om? Jo, det är så att Dominic Cobb och hans arbetspartner Arthur är så kallade extraherare som genom folks drömmar får tag på deras yttersta hemligheter, vilket förstås lämpar sig utmärkt för spionage. Och händelsevis så är det inom just denna farliga bransch som de två befinner sig. Deras nuvarande klient Mr. Saito har anlitat Cobb och Arthur för att ta sig in i huvudet på en för Saito konkurrerande finansman som är på väg att ärva sin döende fars affärsimperium. Men istället för att ta reda på affärshemligheter så vill Saito att man planterar en idé i huvudet på finansmannen Fisher som ska få honom att vilja avveckla företaget när han väl ärver det. Arthur menar på att det här är en omöjlighet eftersom ens undermedvetna är för komplext för att tillåta sig att påverkas av andra personer, men Cobb hävdar att han vet hur man går tillväga och att allt som krävs är att man tar sig tillräckligt djupt in i det undermedvetna, vilket går om man då skapar flera lager av drömmar, alltså en dröm i en dröm i en dröm. Men även med ett noggrant utvalt team av skickliga människor som kan hjälpa Cobb och Arthur med allt det kringarbete som krävs för att man ska lyckas skapa de här lagren så kommer Cobb inte undan hur det största hotet mot hela den här mycket känsliga operationen är hans egna undermedvetna och de minnen som finns undan gömda där. Mm alltså det här är ju en spännande premiss. Ja, det är det. Verkligen. Jag satt med gåshud flera gånger ska jag ärligt erkänna och tyckte åh, mm. oh, det här var spännande. Det här mm. var riktigt mm. spännande. Sen så dör det lite ut för mig. <laughs> Alltså, vi har en väldigt lång film här. Det här är ju någonting som är nästan två och en halv timme. Mm. Och jag förstår att man behöver den tiden. Och jag är jätteglad att man tar sig den tiden. Samtidigt kanske man ibland inte utnyttjar den så effektivt som man skulle vilja. När man just sitter på en bio och man ska sitta där så pass länge. Och liksom saker ska kastas i ansiktet på en. Mm. Ja, där är väldigt mycket vad jag skulle vilja kalla för dödtid mm. Där... Um... Ja, alltså de har utvecklat den här teknologin, eller mm. om det är de två som har utvecklat den eller om det är en teknik som finns, det framgår inte. Men de är i framkanten på att använda den. Mm. Och de lägger upp den här tekniken och, och vi får veta dess möjligheter, dess potential, mm. dess mm. kapacitet. Och det är det som är det spännande då tillsammans med... Handlingen, vad de, vad de ska försöka åstadkomma. Mm. Men sen försvinner det lite och bara blir något slags bakgrundsbrus till att ändå springer vi runt och skjuter fram och tillbaka och kastar oss fram och tillbaka och har tuffa actionsekvenser mm. som ser åh, snygga ut. Det gör de, det gör de. Men mm. jag vet inte vad de har med Inception att göra. <laughs> vi kommer dit, men mm. jag kan säga så här. Mitt intryck av den här filmen är ungefär 40 minuter utav en riktigt bra film inlindad i en och en halv dussin action mm. Och det är kanske lite, lite hårt. Jag, jag tyckte faktiskt att den här var förhållandevis bra. Men där är ett gäng hål och frågetecken där jag undrar hur tänkte de här? Mm. Och vi kommer, vi kommer dit. Vi kommer dit. Jag gick ju som sagt och såg den här på bio första gången, och det var ju givetvis en ganska häftig och magisk upplevelse. Eftersom det i första hand är, det är ju just en väldigt visuell film. Sen är det, det är rätt bra ljudmässigt också. En bra ljudbild och, och bra upptempo på musik till och från sådär som alltså kompletterade det hela. Mm. Och sen som sagt, historien. Är ju väldigt intressant. Premissen är rätt häftig just vad de kan göra med den här tekniken som existerar. Och det blir ju väldigt spännande till och från. Men ja, till och från så kanske man som sagt drar ut lite grann på det hela. Men, men personligen så, så tyckte jag verkligen att det här var en så extremt häftig och bra film som, som jag fick höra innan jag gick och såg den så jag, jag var ju verkligen jättenöjd när jag kom ut från den, men vi, mm. vi ska som sagt prata om vad som ändå är lite granna kanske av en brist i filmen och vad som verkligen får den att stå ut och kännas häftig. Mm. Alltså mycket av det handlar ju om själva historien, så vi kan ju börja ja. pilla lite på det redan nu mm. Mm. Detta här är ju en science fiction film det råder du ju inget tvivel om. Jag menar att resa runt i undermedvetna och liknande. Om någon tror det är en annan genre så ledsen är det nog virra dig in i de begreppen lite. <laughs> Men som sagt, det är science fiction och därför så är mycket av det teknikbaserat. Ja. Vi, vi mm. bygger en, en premiss runt en teknologi mm. som bara finns i teorin. Mm. Eller i, i filmen är den naturligtvis realitet. Jag visste. <laughs> Men här har de en, en teknik som gör att ett gäng människor kan resa in och påverka en dröm. Mm. Och de visar ju även att vi kan resa ännu djupare in i drömmen till en andra dröm mm. och så vidare. Vad jag blev lite så här undrande till var att de pratade så oerhört mycket om realism. Vi måste hålla drömmen så realistisk som möjligt. Man får inte ha tillstymmelsen till att det här är det undermedvetna eller fantasi eller Nej, någonting visst, ja. sådant. Ja. Men de gör också en enorm grej att visa. Titta vad den här tekniken är kapabel till nu är det ju lite inom USA på specialeffekter vi kommer dit där men där är ju en, en scen som även användes i trailern där en hel stad verkar vika sig dubbel Ja, man ser mm. byggnader och mark och sånt resa sig upp och komma mm. som om någon håller på att vika det underifrån mm, precis, det ligger sig som någon slags lock på en kub Ja. så att man har, man har staden runt om sig verkligen helt och hållet det finns ingen himmel, det finns bara stad där mm. också och det är ju naturligtvis då vad den här tekniken är kapabel till i kombination med mm. människorna som använder dem. Mm. Men det är ju inte särskilt realistiskt att göra någonting sådant. Nej. Och de pratar om att här kan man skapa arkitektur och saker som inte går i verkligheten därför att här lyder inte fysikens lagar, bla bla bla. bla. Mm. Det är massa sånt. Mm. Det, det är det jag tycker att, oh det här är ju jättespännande. Men mm. sen, liksom, hakar de upp sig på att, jo, men det måste vara så realistiskt som möjligt. Offret får inte veta att det här är en dröm, för då mm. börjar det att skaka sönder. Jag menar, um, har du inte haft minnen från drömmar du har haft? Jo, då, oh ja. ja. Hur realistiska är de egentligen? Mm. Alltså, vanligtvis är det ju ändå någonting. Som nästlar sig in i en till synes realistisk dröm. Som gör att allting... Oftast är det någon detalj som är verkligen helt bananas helt enkelt. Som är mm. jättekonstigt väldigt skruvad. Men som man ändå inte reagerar på på det viset i drömmen. Utan det brukar jag ju reagera på när jag vaknar. Då tänker jag att Åh, vilken kul dröm det där var. Jag trodde verkligen på allting. Men vad sjutton var det där för en konstig detalj? Vad, vad gjorde den där? Liksom? Mm. Det är nämligen så att när du drömmer så är du ju i ett tillstånd där det är din verklighet, så att säga. Ja, visst. Och det är först när du konfronterar den riktiga verkligheten, så att mm. säga, som du inser hur vansinnigt snurrigt det där är. Ja. Mm. Det är ju för att ditt medvetande kastar upp idéer och tankar och din hjärna tolkar det som bilder mm. och intryck. Och... Mm. Det är ett jättekomplext verktyg, hjärnan. Så... Mm. Jo. Men där, där blir jag lite skum på att Jo, men det måste vara så realistiskt. Ja, men vad tusan är realism när du färdas så långt ner i ditt undermedvetna? Ja, visst. Jo, där är det ju väldigt mycket av en tolkningsfråga, vad som är realistiskt och inte. För som sagt, det är sällan man reagerar på konstiga saker på det viset som att det här måste vara en dröm konstigt. Mm. så accepterar man det ju bara att det är konstigt, ja visst. Men... Man jag inte mer än en höjde på ett ögonbryn och fundera lite granna. Men accepterar det ju vanligtvis för, för det mesta just därför att det är ju din verklighet när du drömmer. Mm. Så därför går det en bara förbi. Därför trodde jag ju att ju djupare de gick desto mer skulle det här med realism börja bli nagat i kanterna. Mm. Saker skulle börja att ta ett helt annat intryck att saker började se udda ut eller arkitekturen började bli sned men ingen reagerar på det utom de som faktiskt är medvetna om att de sover och mm. eller mm. den biten där. Men nej, det är liksom hel realism nästan hela vägen och även där det då inte är realism så, så är det ändå oerhört realistiskt och minimalistiskt. Ja. Mm. Mm. Bara för argumentet skull. Låt oss säga att killen de... Ska övertyga Fischer. Vi kommer mm. ju till honom sen. Men låt oss säga att han hade haft um, någon liten passion för någonting. Mm. Att han hade gillat lejon till exempel. Mm. Jag menar han är en finanspam så lejon hade ju inte varit <laughs> helt otänkbart. I första lagret av drömmar kunde det ju bara varit så att, att det var lejon på olika saker. Alltså som symbol. Ja visst, ni tar avlöser där och när de gick ännu djupare då hade det kanske gått förbi ett lejon, alltså mm. ett fysiskt mm. lejon som inte reagerade på dem och, mm. och ingen annan reagerade utom nu Cobb och hans team mm. för att i den i den nivån så är det normalt så att säga ja. hans, hans passioner får på något sätt äm, fysisk form ja. jag hade köpt det mycket med för då på något sätt så hade ju den här äm, affärsmannens hjärna börjat att, att ge sina personliga intryck. Mm. Mm. Det var ju sådant jag satt och väntade på. Mm. Jag menar, jag har ju sett andra historier där man utforskar hjärnan och eh, aspekter av den. Och eh, mm. där eh, karaktäriseringar av ens undermedvetna får fysisk form och liknande. Och det kan ju bli så oerhört spännande. Och de hade ju budget till att göra det ja. spännande också. Ja. Mm. Så Vad tusan. Det, det är det liksom det stora frågetecknet för mig att... Um, att det är så realistiskt som det är ändå fast en dröm. Ja, att de, de har valt att göra det så fyrkantigt. För naturligtvis, ja, ja. Mm. ju realistiskare de gör det, desto mindre måste de ju tänka på att det måste vara en massa små detaljer, detaljer. och ja. sådant. Mm. Och, och det är ju en besvikelse för som sagt vad Nolan är riktigt bra på sådant egentligen. Mm, mm. Så att när jag hörde i efterhand att det var Christopher Nolan som gjort filmen, för jag, jag satt inte igenom eftertexterna så mycket, utan nej, nej. det var dags och... att gå och lägga sig. <laughs> och tänkte, men, men vänta, är det, är det verkligen samma Christopher Nolan som... <laughs> ja nej, men det var ändå ingenting som jag reflekterade över, för jag tänker mig bara det att de måste vara så bara strikta säkert med att de ska ha den här realismen även om det är en häftig värld och de kan göra vad de vill i den egentligen och man får ju se det i synnerhet med den där scenen som vi har, som vi har nämnt som var med i trailern också just när de liksom böjer en hel stad och det ser ju jättehäftigt ut och sådär, mm. så jag antar bara att de får inte ta ut för mycket i svängarna för att de är bara oroliga att ens undermedvetna ändå ska reagera konstigt på det och plötsligt komma fram till att det här kan inte vara speciellt realistiskt eftersom det här borde inte kunna hända. Det borde inte kunna gå ett lejon lejonlöst även om, även om jag nu tycker om lejon så kanske man ändå skulle reagera på det. Mm. De, är bara, de är väl bara oroliga för att inte typ utmana ödet och inte gå för långt ändå med de här detaljerna utan försöka få det så fyrkantigt som möjligt för att hålla sig inom en viss ram så att det inte blir helt plötsligt exponerat att allting är bara en bluff. Jo men kunde inte det ha varit ett litet extra hinder om de var tvungna att överkomma? Det hade det däremot kunnat vara, ja visst vi spinnar vidare på det där med lejonnättslöra för att, så hade det, kunnat, det hade ju kunnat vara en sån där sak som de måste, vara, som de måste akta sig för att Tänk nu på att han fyller ju ändå det här, det här världen som vi bygger fyller han fortfarande med sitt eget undermedvetna. Så var beredd på de här grejerna som kan hända därför att då, i det här fallet han har en väldigt stor passion för lejon. Så, så plötsligt kanske det kommer ett lejon och promenerar och då måste ni agera på det här viset i sådana fall. Eller då måste ni vara beredda på att och typ, fånga upp det eller vad som helst. För att annars om man ser att det, är ett lejon i, att, att det är ett lejon som strövar fritt då kan hans tankar börja... Plötsligt och liksom gå åt farliga håll, så att mm. säga. Antingen börja lista ut att, att det här är inte verkligt, eller, ja. eller trigga fler, intryck. Ja, precis. Ja. Det hade man absolut kunnat göra, ja. Det hade ju bara gjort det som en mer spännande grej faktiskt. Ett, mm. ett större hinder än vad det är nu. Att de bara helt enkelt måste hålla allting så, så realistiskt som möjligt. Mm. Det var ju sådana grejer jag väntade med för hjärnan är ju som sagt jättekomplex mm. och, och tänk bara på att i någon av de yttre miljöerna där, där de hela tiden fortfarande stimuleras på olika sätt mm. att um, någonting där fick hjärnan att hosta upp någonting att vi ser ju byggnader och sånt- bara explodera också. Ja, mm. Mm. Varför kunde inte någonting sånt hända? Men vi måste hålla ja. honom omedveten- om att det händer därför ja, att... Eh... precis. Annars så blir han medveten- om att det här kanske inte är på riktigt. Eller som sagt, som du ser- att det, det börjar trigga mer i såna fall. Får han se en sak så blir han orolig i huvudet. Och det oroliga huvudet gör att fler sådana saker händer. För det är ju också ändå en ganska klassisk sak i en dröm- att om jag är rädd för en viss sak- och jag plötsligt hakar upp mig på det. att, ja, men Nu när jag går runt det här hörnet. Så skulle det inte förvåna mig om det kommer fram en rånare. Mm. Eller nu när jag kör, sitter och kör i den här bilen. Så kommer säkert någon helt plötsligt. Och, och byta fil och köra rakt mot mig. Och då ökar chansen att det faktiskt händer i drömmen. Mm. För det är jag med om jätteofta. Att jag tänker på sånt som jag är rädd för. Och det gör att det jag är rädd för faktiskt händer också. Och eskalerar gärna ja, också. <laughs> ja visst. Dessutom ordentligt. verkligen. Så att då måste de försöka förtrycka det mm. på något vis, det är absolut det hade ju varit som sagt en ganska stor grej som hade gjort allting mer spännande och mm. på ett sätt realistiskt för oss liksom eftersom man kan verkligen tänka sig att, det, att man har den svårigheten om, om man går in i någons undermedvetna i en dröm på det där viset. Ja, för nu som det är så har de ju extrem kontroll på mm. miljöerna. Just det man verkligen, ja. Ja. Det enda de inte har kontroll på det är ju att hans undermedvetna fyller ju den här världen med, ja. eh, jag vill kallar om projektioner. Ja, precis. Och det är helt enkelt människor. Ja, ja visst. Ens, ens tankar och sådant som är helt enkelt personifierat mm. så att de får mänsklig form. Men det är inte heller det använder de särskilt mycket. Jag menar, där, Nej, visst. där, där är några som blir som, vad ska vi kalla det för, säkerhetsvakter som, mm. som vill försvara är till som de hör till. Mm. Men annars så alla de här projektionerna får ingen nytta. De bara, de bara går Nej. runt. Nej, visst. Det, det. De nämner det ju en gång när Dominic Cobb håller på att prata med en, en nyförvärvad medlem till det här teamet. Då säger han ju någonting om det där att han förklarade då att de här är projektioner och att det är människor som, är, som har fyllts av under min och att man kan då fråga ut dem för att få reda på den och den informationen mm. men att ska man liksom, det här handlar ju om spionage trots allt så att det som är allra viktigast för en, det har man alltid inlåst på något vis, det kan vara en bank eller att man har det i ett kassaskåp och då hjälper det liksom inte att hålla på och bara småsnacka med de här obetydliga så att säga, människorna som springer omkring. För de har, inte, de har inte den typen av information, men de kan säkert ha så här, tänker jag mig då, typ pinsamma minnen från förr till exempel. Mm. Men det är inte heller någonting som de leker särskilt mycket Nej. med. Det, det, det nämns bara då, inget mer. Det, det enda de sägs vara är ju hot om, ja. om ditt undermedvetna försöker påverka då offrets undermedvetna ja, för mycket, ja, för mycket. Mm. så blir de hotfulla eller mm, äh, mm. aggressiva Ja, för då börjar de ju leta efter vem eller vad det är som står ut i den här världen som gör att allting där händer mm. och det är ju naturligtvis intressant men som mm. sagt, mm. de leker inte särskilt mycket med det, de kunde ju dragit det här jättelångt mm. och de drar det nästan ingen stans. Även om de nu som sagt ska vara då, det här används inom spionage och inom spionage då gäller det att gå på den här, det här stora liksom valvet om vi ska säga, där de, de djupaste hemligheterna ligger gömda. Så hade de ju fortfarande kunnat interagera betydligt mer med alla just projektioner för att komma dit istället för att bara vara den här helt slutna gruppen som bara går direkt till, till kärnan. Mm. Det vill säga prata med den personen- vars undermedveten man befinner sig i. Ja. <laughs> det är intressant det där. Ja, jo. Det finns, <laughs> det finns mycket att prata om i alla fall. Så det är ju en jättehäftig premiss. Mm. Det är det ju. Det är, det är en jättehäftig idé det här med att man är i en dröm- och att man dessutom sedan då kan gå in i en dröm- när man är i en dröm och drömma i, Alltså man kan ha flera lager. Och det är ju det som själva Inception är också- mm. som man kallar det för. Du, jag måste förresten fråga dig- att teknologin de använder funkar i, i verkligheten, det, det förstår man ju, för det är ju där den är uppfunnen så att säga. Mm. Men när de då drömmer så drömmer ju gänget att de har samma prylar med sig ja, igen mm, mm. för att då gå djupare. Mm. Men där blir jag lite så här, men vänta nu, har ingen ifrågasatt det här faktumet att den här maskinen är ett drömfragment. Alltså det är mm. någonting som någon har hittat på i drömmen för att simulera det som finns i verkligheten. Mm. Men hur vet vi att det överhuvudtaget funkar där? Är det för att de tror så fast på den? Eller vad? Jag är också lite nyfiken på det där. Om det är därför att, att det har med tron att göra. Och om det då har med tron på den som drömmer att göra. Eller om det har med tron på de som använder det här verktyget att göra. Mm. Och huruvida det här då betyder att funkar den här drömmaskinen. Eller vad du så kallar det för. då? Den här tekniken helt enkelt. Funkar den i en dröm i en dröm. För att den finns på riktigt. Om man vet att den finns på riktigt, alltså funkar det? Eller är det så att om de då skulle drömma fram någonting helt annat, ett, ett ännu mer effektivt verktyg eller en ännu mer effektiv teknik då skulle den börja funka er plötsligt bara för att i drömmen är det en verklighet? Mm. Jag, är också, jag är också nyfiken på hur exakt hur det där funkar egentligen. Ja, men det, det, är, så här, det är så typiskt amerikansk så att säga intellektuell sci-fi att de... Ta för givet att folk inte ska ställa de här frågorna. Nej. För då blir det obekvämt. Ja. Det behöver inte gå så här långt. Men det, men det här hade de ju lätt kunnat bara stoppa in var som helst på de här två och en halv timmarna som vi ändå har. Och bara göra en liten förklaring på någon minut. Speciellt när de ändå nu introducerar som sagt en ny person till det här teamet dessutom. Och måste ju liksom lära upp henne att så här funkar det så här bygger man nya världar så här kommer man ut från en, från en dröm i en dröm och så vidare då hade de ju också kunnat nämna bara den lilla grejen att och tekniken funkar också därför att, men det finns de här reglerna så du kan inte drömma fram den här typen av vapen eller liksom den här typen av teknik för det skulle inte funka därför att mm. det, det är satt som någon slags säkerhetsspärr ja, ja, precis som jag skulle tolka det så är det att det är fortfarande den yttersta maskinen det vill säga den i verkligheten som styr mm. de andra djupare dyken. Det är bara mm. det att, att drömvarianten är någon slags symbol för den i drömmen så att de har kopplingen till den. Så att säga. Ja. Den har mer något slags symbolvärde än att det faktiskt är en, en riktig maskin. Det är fortfarande originalet som är den aktiva så att säga. Mm. Mm. Och det hade ju löst ganska många sådana här frågetecken. Men ja, andas just. de något åt det hållet? Nej, Nej. de struntar fullständigt <laughs> tid. <laughs> ja, det är, lite, det är en lustig miss att göra om man nu ska kalla det för en miss. Men som sagt, i och med att man ändå, jag tror nog att det är fler än en person som ändå, som ändå tänker på det där. Jag kanske inte ägnar allt för mycket mer tid än några sekunder. Man ser att det finns en maskin i en dröm. Alltså samma maskin i en dröm. Att man därmed kan drömma i en dröm. Och tänker, oho och så sedan har man glömt och så fortsätter man följa med i filmen medan andra tänker hur går det där till? Och så fastnar man i någon minut mm. och så och sen hoppar man in, tillbaka in i filmen för att man, man upptäcker att oj, nu sitter jag och tänker på annat nu vill jag följa med vad som händer istället och så kommer man då, då släpper man det och så kommer man inte ihåg de flera gånger de, de lyckas säkert komma undan väldigt mycket bara av den anledningen det hände mitt i liksom det här är actionfyllda, så därför ägnar man inte mer tid åt det, för mm. man vill försöka hänga med i filmen. Alltså, um, den generella tittaren på actionfilm tittar ju på actionfilm för att de vill säga att det sprängs och skjuts. Ja, exakt. Ja, jag, jag brukar ju inte sitta och analysera all film jag ser heller, det gör jag ju verkligen inte, för det skulle ju vara ganska tråkigt, måste jag väl ändå säga. Och om jag skulle just sitta och ifrågasätta allting hela tiden, men det finns ju ändå sånt som är värt att ifrågasätta därför att det känns som att det är en pusselbit som är lös alltså blir jag inte övertalad då då tappar jag ändå filmen lite grann mm. ja, för det är ju en illusion som ska upprätthållas ja, visst, det är ju det det är en dröm i sig och om, om du är bortom bara, oh jag vill säga pang pang och snygga effekter mm. utan att du faktiskt tänker också mm. så krävs det ju mycket mer av en författare eller en manusförfattare att att faktiskt komma på en bra förklaring till de här potentiella frågorna. Mm. Ju fler radikala idéer du presenterar desto bättre svar på deras existens måste du ju ha för att motivera dem. Mm. Mm. Och det är ju en ganska specifik och otrolig teknik de har uppfunnit i ja, den här filmen. Mm. Och de använder mm. det till spionage. <laughs> ja, men det var, ju, det var ju ändå inte det som det verkligen var tänkt för. Nej. Eh, det, det är det ju självklart inte. Så är det ju med det mesta också. Man kommer fram till någon ny fantastisk grej som kan liksom hjälpa människan och revolutionera allt möjligt och så vidare. Och så sedan mm. användes det självklart också till att göra hemska saker. Mm. För det nämns ju också på ett ställe i filmen nu när jag tänker på det. Att eh, vi har ju, den som har tränat upp Cobb, till att bli den han är. Att bli en så pass duktig extraherare som han är. För han säger ju själv att han ska vara den bästa som finns. Han är den, han är den som är duktigast på att göra de här grejerna. Och gå in i något någonsundsmedvetna. Och verkligen dra ur den information som behövs. Han pratar ju med någon form av tidigare mentor. Eller vad man nu ska kalla det för som det verkar. Mm. Som dessutom är hans farbror. De har väl släkt på något vis? Ja, jag tror det är hustruns äh, pappa. Ja, så blir det. Precis. Så... Han verkar ju vara den som har, har lärt honom alltihopa och, och vi får ju också höra att han är ju lite besviken då på Cobb över hur han använder det här och kallar honom för tjuv rent utav vilket väl faktiskt är kanske inte helt fel ord att lägga mm. i munnen där. Men... men samtidigt så får man inte intrycket att det är, det är argt, det är mer ett kallt konstaterande att du har ja. använt den här till själer. Ja, ja. Mm. Men alltså, att uppfinna den här tekniken med dess potential och sedan mm. använda den till något så simpelt <laughs> som spionage, mm. det känns lite som att uppfinna ljussabeln från Star Wars, och använda den som burköppnare. Ja, skiva smör. Ja, visst. Rosta ja. bröd. Ja. ja, visst. Ja, men... Alltså jag, jag förstår ju ändå att det blir använt på det här viset, men det är ju helt ju exemplariskt verkligen för just spionage. Så ja, det är inte konstigt ja. att de tänker i de banala liksom banorna, nu de som är skurkar, att oh, vet ni vad vi kan göra med det här? Då? ja Du menar designa vad vi vill och liksom testa saker som vi har i teorin. Och, och, utan att behöva testa dem i praktiken och spara vad som finns med pengar på det Va? nej, nej, gud nej, Nej, jag tänkte gå in i typ min hustrus huvud och kolla det här och den här hemligheten om hon är otrogen eller någonting ja, ja precis mm. så det, det är inte konstigt att man ändå att de tänker i de banorna men det skulle vara lite intressant att se hur pass vida utspritt liksom den, här, den här tekniken är egentligen för alla andra Mm. Så att säga. Hur, hur väl används den i vardagen? Mm. Och av företag som då inte håller på med skumraska affärer. Liksom. Men du, det, det är ganska intressant när du nämner det. Hur mycket av världen får vi egentligen veta i den här filmen? Nästan ingenting. Nej, nästan ingenting. Och det är också någonting som, som känns lite fel. För det, det är just som du säger, hur används den här tekniken? Mm. Av vilka till vad? Vi vet nu att det är extraherare som använder det för spionage. Mm. Men det var väl inte det den uppfanns till så är den aktiv på annat. Och det verkar ju i och med att nu Cobb då har haft någon form av liksom lärare eller mentor, eller vad vi ska kalla det för som har lärt honom att använda den här tekniken då betyder det antar jag alltså att det här är ingenting som vem som helst bara kan hoppa in och börja använda utan man måste tränas till det. Mm. Till en viss del åtminstone. Jag blir lite intresserad av just tekniken, hur den används som sagt runt om där och hur man kommer liksom i kontakt med den och vad som krävs för det och hur pass dyren den är och allt det där. Mm. Ja, bara väskan är ju säkert världen en hel del. Ja, jo då, Det lär den ju verkligen vara. Och då är det ju tur att man kan drömma fram nya väskor. Ja, precis. Ja, <laughs> när man, <väljer> man vill. <laughs> Men du... Jag lade märke till en, en sak till som är en, en jättestor grej för mig. Mm. Som är bara just det här med att, att realism är det viktiga. Mm. Och i verkligheten och med realism så har man ju oftast väldigt fasta regler. Jag menar, vissa saker ter sig på vissa sätt. Mm. Annars så funkar det inte, så att säga. Nej. Du kan inte kasta upp ett mynt i luften och förvänta sig att det ska segla uppåt för alltid. när du kommer att mm. helt plötsligt att sugas ner av uh, tyngdlagen igen. Mm. Alltså det är vissa regler. Mm. Och regler är ju någonting de har etablerat med den här tekniken också. Mm. Att uh, är du i en dröm och blir skjuten så du dör då vaknar mm. du. Det är mm. ett effektivt sätt att vakna upp ur uh, det här uh, drömstadiet innan mm. um, ja, timern är över så att säga. För ja. då, då vaknar du väl vad säger du vill eller ej. Ja. Men de förklarar också att när du ska göra ett så här djupt dyk i någons undermedvetna mm. så måste du använda kemikalier för att eh, hamna i tillräckligt djup sömn. Mm. Och då kan du inte vakna genom att bli skjuten eller skadad därför att du är för djupt. Tvärtom så kommer du börja få smärtor för att du har blivit skjuten någonstans eller liknande. Då har de någonting som de kallar för kicken. Ja. Och det är känslan av att falla mm. och även landa i vatten om inte själva fallet räcker. För mm. den känslan är så stark att den vaknar du ur, i det här universumet åtminstone, hur liksom nersövd du än är. Ja. Ja. Och det är ju också deras sån här säkerhetslina att om de, de måste göra ett, ett hopp ut så, så är det kicken som de måste genomföra. Mm. Och de, de drar liksom väldigt mycket under, under med att man kan inte döda sig ur när man är så här djupt. Nej, visst. Och jag ska göra någonting som är lite ovanligt för eskapisterna. Det vill säga att jag ska nosa lite på slutet. Mm. Där det antyds att de skjuter sig ut. Mm. Men det går inte. Därför de har precis etablerat genom hela filmen att det är inte möjligt därför att du fastnar- Mm. När, ja, äh, när du gör det på den här nivån. Ja. Du kommer inte ut. Det är bara det att din kropp är skadad. Ja. Och du blir äh, hälsomässigt sämre. Ja. Men helt plötsligt så antyds det att Jo men det funkade. Mm. Mm. Och då är det ju naturligtvis vissa äh, Ja, ja. Slutet går att tolka på, på många olika sätt. Jag tänker ja. inte gå in på det. Och uh, naturligtvis så är ju vissa saker mer logiska i en tolkning än i en annan. Men mm. Mm. jag hatar när man verkligen skapar ett regelsystem. Man stryker under det flera gånger. Även med överstrykningspennor. <laughs> liksom <att, laughs> ja. Det här är vad som gäller. Ja. Och sen skiter vi i det. Ja. <laughs> för då har ju ingenting utav det som har sagts och gjorts fram tills dess varit äkta. Mm. Då är det bara alltså, något, något regelsystem de har satt upp för att ja, vi ville ha ett regelsystem. Ja, ja, Den saken reflekterade jag verkligen aldrig ens över utan utan när de som sagt gör de här antydningarna där i slutet av filmen och har det här slutet som är ganska öppet liksom för tolkning och sådär. Mm. Så det var en detalj jag aldrig tänkte på utan, utan jag bara köpte den rakt av verkligen att ja, nu gjorde de väl på det här viset och då hände väl det här. Ja. Mm. ja. Men det är meningen att du ska reflektera för mycket över det. Jag tror Nej. att filmmakarna har, har liksom utgått från att ja, men det här kommer vara tittare aldrig att ifrågasätta. Mm. Tyvärr, det finns några av oss som gör det. <laughs> <laughs> där, där det här med regler och hur du lägger upp och om du skapar någonting så måste du ha en väldigt bra anledning till varför det går att bryta. Ja. Att regeln är där som en, en säkerhet istället för att Jo, men det här är gränsen för vad som är möjligt. Mm. Mm. Det går, men det är jättefarligt. Jo, men då får mm. du etablera det också. Mm. Visst. På tal om också tekniken, utan att gå för djupt. Där är ju något stadie i den här filmen som de kallar för limbo. Yes. Och det är ju när du går väldigt, väldigt, väldigt djupt in i ett sinne. Någonting som då antyds väldigt tidigt att Cobb har gjort. Och har erfarenhet av. Mm. Och det är väl i princip en värld där du är kapabel att göra vad som helst. Ja. Alltså det som är imponerande i de, de tidigare stadierna är um, något helt enormt här. Mm, mm. Man kan väl säga att man i princip blir en gud om man är medveten om vad man är kapabel till att göra. Ja. Samtidigt så är det ju ett fängelse därför att du är en gud men bara här och du mm. är ensam, bara mm. här och så vidare. Det var ju den absolut intressantaste aspekten av hela filmen egentligen. Att det finns en plats där du i ditt eget sinne blir gud. Och det använder de inte heller jättemycket. Det är ju en del av både historien och upplösningen. Men... Ja, visst. Men det verkar ju inte som att det är något ställe dit man vill heller. Just därför att man, man blir som en fång i det här limbot. Mm. Det är en plats där du hamnar om du typ gör fel. Eller om mm. det går snett mera. Och jag menar, det, det, dels har, vi får ju reda på att det har gått snett åtminstone en gång sedan tidigare mm. för Cobb och så sedan så går det ju som snett mot slutet av filmen också där en gång mm. så att vi får se det här limbo-stadiet så det är väl jag antar att det är lite grann därför också att det, det, vi, vi gör ju inte ett besök där därför att huvudpersonen vill ju verkligen inte hamna där för då skulle det ju verkligen vara, vara ute för dem ungefär det, det är farligt att vara ja, där helt enkelt ja visst mm. Du har enorm potential, men, men du är ju som sagt också fast. Och att komma ja. ut är inte det absolut mm. lättaste. Nej. När vi liksom ser det här, när man får besöka Limbot, då ska det vara lite då har man byggt upp att det ska vara en fara med att vara där så att det blir bara ett spänningsmoment för oss som tittare mm. så man vill liksom därifrån så fort som möjligt och vi vill att man ska ta sig därifrån så fort som möjligt därför att vi vet att det här kan det ju inte vara liksom gå därifrån genast mm. medan när man befinner sig i de här vanliga så att säga drömvärdena då tycker vi att det, är, att det bara är spännande därför att det är som ingen fara egentligen det är bara en dröm mm. Vi kanske ska gå vidare till våra karaktärer vi har fått träffa Ja, vi tar och betar av den här listan på ganska många karaktärer. Mm. Och ganska intressanta karaktärer också. Det var ja, en positiv visst. överraskning för mm. när jag såg trailern till den här så såg jag Åh, här är ett gäng coola killar som gör coola <laughs> saker och är coola. Ja, visst. Och det, det avskräckte mig också lite för att jag blev så fort och trött på, på killar som glider runt i kostym och agerar tufft och mm. lite nonchalant och det är meningen att man ska se upp till dem därför att, ja men de är ju de coola killarna. Ja. Lyckligtvis så fanns det mer i dem än det, så ja. <laughs> jag var tacksam. Ja, och först ut så har vi ju då Dominic Cobb eller Dom som man kallas för också mm. spelad av Leonardo DiCaprio. Mm. En riktigt bra prestation faktiskt. Ja. Ja, det är så himla kul att se bara en. Alltså, Leo som vuxen helt enkelt. För nu. Man, man måste ju inte Alltså, jag vet inte hur många som inte har kommit över. Inte kommit över. Nu ska jag inte liksom utgå från att, att det finns en massa folk som hatar honom och sådär. Men jag menar, nu fanns det väl ändå en hel del personer där som älskade Leo efter Titanic, för det var ju så synd om honom och han såg ju så bra ut och så sedan ja. var det då en motståndsgrupp som tyckte att den där jäkla snorungen <laughs> ungefär komma här och ta plats på bilden liksom på stora duken va ja, och det är ju ganska länge sedan och Leo har ju ändå vuxit väldigt mycket sedan det, både mm. som, som liksom skådespelare också, inte bara just att han har blivit äldre men, men mycket som skådespelare och det här är ju en suverän prestation av honom verkligen Alltså jag tycker ju att Leonardo DiCaprio överraskar mig nästan varje gång jag tittar mm. på honom. Mm. För Faktiskt. Jag, jag tittar på honom och han har ju, alltså han har ju blivit äldre och han, han ser ju äldre ut. Men han har mm. ju fortfarande sitt väldigt pojkiga utseende. <laughs> jo. Han, han har mm. ett väldigt mm. speciellt och väldigt snyggt, ja, jag säger det, han ser bra ut, <laughs> <laughs> liksom utseende utseende. Mm. Och han har ju bibehållt mycket av utseendet han hade när han var liksom ung. I Titanic-åldern så att säga. Mm, men han överraskar ju hela tiden med att ja, men han är inte bara ett snyggt ansikte. Han kan ju agera också. Mm. Och mm. blir ju hela tiden bättre. Mm. Det här är ju en av dem jag har tyckt att ja, men det här är en, en riktigt skarp Dicaprio-prestation. Ja. Han visar ju att det är ju mycket som tynger honom. Och mm. hans undermedvetna är ju en, en väldigt instabil plats. Vilket mm. då är farligt när, när man jobbar i det undermedvetna. <laughs> ja, det, kunde som inte bli, det kunde inte bli värre förutsättningar, verkligen. Han har ju han dras verkligen med en lass. Och han gör det vi helt fel liksom, tillfällen. I helt fel, helt fel jobb. Ja, visst. Det, det ryktas ju också att han var den bästa arkitekten som är en, ja. um, ett yrke inom det här som vi kommer att komma till mm. men det mm. hände någonting som gjorde att han litar inte på sig själv när han skapar de här fejkade världarna som de tar sina offer till mm. och bara det att man ser att han, han är medveten om att han är riktigt skicklig på det här mm. men han vågar inte därför mm. att det är en alldeles för stor risk mm snyggt riktigt mm. snyggt mycket ja men ärligt talat det är ju Leonardo DiCaprio som bär den här filmen ja det är ju väldigt få scener där inte han inte är med i, om vi säger ja. så. <laughs> verkligen ja jag kan ju verkligen förstå att det är så också för, för, återigen som sagt alltså Leonardo är ju en, en jättebra skådespelare så att det är inte konstigt att de verkligen har tryckt upp hans namn att de verkligen ger den sentiden till honom just för att han ska verkligen vara Någonting som, som lockar publiken, inte bara just att filmen ser lite häftig utan den, den har liksom Dicaprio dessutom med i sig. Mm. Så alltså det, det förstår jag. Och så är det ju Cobbs historia. Även om ja. de slår till mot den här affärsmannen Fischer, som vi kommer mm. att prata om lite mm. senare. Så är det ju bara en sekundär historia utan det är mm. ju Cobbs förlust, nuvarande situation mm. och hans mm. längtan hem som mm. är i grunden för den här historien. Ja, absolut. Han är ju mer huvudperson än någon annan- om man nu ska peka ut någon. Han, är ju verkligen, han har ju en lite mer central roll- än vad de övriga har. Mm. Absolut. Det gör ju mycket för historien, så att säga. <laughs> ja. Oh, ja, det gör det. För även om vi inte sjunker så djupt- i någon av de andra karaktärerna- inte långt ifrån på den nivån- så känns de ju inte heller platta. Nej då. Visst inte. Och det är ju- någonting som vi annars brukar klaga på en hel del- mm när vi gör våra, våra avsnitt och, och pratar om just karaktärer som vi antingen har sett eller läst om just hur platta de kan vara att de är väldigt stereotypiska för den här, de här andra rollerna utöver just den personen som ju vanligtvis är just den huvudsakliga huvudpersonen för varje historia tenderar du ju ha åtminstone en sån och inte två Jo men det, det handlar ju om hur aktiva de får vara med och hur mycket mm. man känner att skådespelaren har fått agera mm. För vissa känns ju verkligen som att de har blivit kopplade. Alltså fort de mm. strävar åt något håll så rycker regissören i kopplet. Liksom, håll det på plats. Och det <laughs> blir ju jättetråkigt. Ja. Här känns det ju lite som att... Okej, okay, då kanske inte varit mycket spelrum. De har kanske inte mycket liksom, bakgrundshistoria som ska gå sig igenom. Mm. Men de får liksom vara med och agera med Cobb. Mm. Och det gör mycket. Och en annan karaktär som har just karaktär och som arbetar tillsammans med Cobb, det är ju Arthur då. Mm. Som spelas av Joseph Gordon-Lewitt. Och där har vi ju ytterligare en karaktär eller person och skådespelare som har växt fantastiskt mycket genom åren. Och som är en jättestor personlig favorit för mig nu. Så att jag har varit, jag varit väldigt glad när jag såg att han skulle vara med. För det hade jag som ingen ingen stor koll på till en början egentligen mm. han har växt så mycket så att även om han är lik från unga år så alltså ser jag honom bara så här helt plötsligt kommer han in i bild då måste jag alltid tänka efter lite grann det har varit så i varje film man har varit med ju nu på scenen så att jag måste tänka efter och bara alltså är det där? Jo, nej eller jo, jo, det här är det <laughs> och så blir jag glad Jag hade faktiskt samma känsla fast inte, inte från den referensen jag äh, tänkte, men vänta nu lite här. Jag känner igen honom. Jag vänta nu här. Inte. Tredje klotet från solen. Precis. ja det var precis vad jag tänkte också. Är äh, inte det där tredje klotet från solen killen. Men nej, men nej, han är ju typ 12. Ja, har är det rätt länge sedan nu. Ja, det, återigen, det är som. Han, han har samma grej som med, med Leo, alltså DiCaprio, och det här med att. Alltså det här första mötet man har haft det så länge sedan men, men det är ändå så himla inbränt i ens huvud. Mm. Så att därför har man svårt för att fatta att men det, det har gått ganska mycket tid sedan man såg den här personen första gången. Ja, Han är faktiskt vuxen nu. <laughs> Och har också behållit mycket av sitt liksom pojkaktiga ja. utseende. Fast på ett ja, bra visst. sätt. Mm, mm. Jag blev lite orolig när jag hade identifierat honom att oj oj oj kommer han att klara att spela ja. en, en seriös roll. Ja, oja, samma här. Där kan jag ju kasta in direkt att nej, han gör oss inte besvikna, tvärtom. Nej. Han spelar ja. riktigt bra. Ja. Oja, och han har ju verkligen fått en hel del roller och blivit rätt uppmärksamma på senaste i alla möjliga typer av filmer och det förstår mm. jag verkligen också. För som sagt, här har vi en till person som verkligen har växt enormt mycket och blivit en ruskigt bra skådis. Mm. Så det, det glädjer mig mycket att se honom i den här rollen som Arthur. Då, för det, det gör han alldeles strålande. Jag tycker han har mycket karaktär till sig. Han är ju vad man skulle kunna säga Dominic Cobbs straight man för att använda ett engelskt uttryck. Han är den som när Cobb fallerar eller inte riktigt vet vad han ska göra och är lite ostadig så är det Arthur som ska vara den som bär upp. Mm. Så han är hans eh, proffsiga kollega, så att säga. Mm. Mm. Inte lika skicklig som eh, Cobb på, eh, på att göra extraktioner, men inte långt ifrån och lite mer den som försöker spela efter reglerna att eh, mm. okej, okay, mm. om vi gör så här, det innebär de här riskerna då måste mm. vi tänka på det här alltså han är den mm. praktiska ja, av dem visst. Mm. Mm. och det märks genom hela filmen att han är den som som de vågar lämna sina öden i händerna på för att han har stenkoll och han gör vad som måste göras ja. och tvekar ja. inte Nej precis. duktig på att improvisera också duktig på att ta sig ur de mest ja, konstiga eller bara farliga situationerna mm. ja, riktigt, riktigt bra, jag var nöjd mm. Det var ett mm, glatt och återseende. Ja, det var det verkligen. Det där pojkaktiga ansiktet som sagt. Oj, mm. oj, För alla er andra nu som, som kanske inte förstår den här ä, referensen som vi gör då, tredje klotet från solen. Kolla upp ett avsnitt helt enkelt. Jag ska inte få med om det ligger ute på Youtube rent av helt öra. Det eh, tror jag säkert. För det, det är en kul tv-serie från förr helt enkelt. Det var väl 90-tals? ja Ja, visst. 90-tal. En, en snabb introduktion för er som inte känner till den. Den handlar om ett gäng utomjordingar som har um, antagit mänsklig form och ska leva inkognito på jorden mm. och studera mm. människorna. Och han är en av de här utomjordingarna. Mm. Han ska mm. vara deras expert som har blivit fångad <laughs> i en tonåringskron. <laughs> ja, det är fantastiskt. Och... Um, där är ju mycket av humorn att, att de inte riktigt funkar i samhället Så att säga Den är riktigt rolig alltså. <tryck> Ja, det är de verkligen John Litglow gör ju huvudrollen Deras ledare och han är ju suverän Ja, det, det är samma sak där Varje gång jag ser honom John Då tänker jag direkt på Tredje kronos solen också <tryck> Men men, tillbaka till filmen <tryck> Ja, tillbaka till personerna Som vi ska prata om här I den här filmen vi hoppar väl raskt vidare till Mr. Saito deras mm. uppdragsgivare som också följer med in i drömmen. Mm. Spelad av Ken Watanabe. Ja. En helt ny man för mig samma här. Jag kände inte igen det här utseendet däremot. Det gjorde jag inte. Mm. Och han har ju också ett väldigt distinkt utseende. Alltså ja. man känner ju igen honom så att mm. säga. Mm. Och spelar väl också helt okej. Okay? Han ska ju mm. vara någon sån här supermega boss på mm. något jätteföretag. Ja, precis. Verkar vara nästan lite halvmaffiga nästan med tanke på vad han tycks ha för kontakter och liksom de hot han kör med och han är ju ändå ganska så här, han är ju kostymmannen verkligen. Han är mm. som någon slags Yakuza tänker jag mig från just som de japanska maffian heter. Liksom. Mm. Och han är så här väldigt cool av sig och med ett samtal så kan han typ spränga jorden ungefär. Ja, och det är inte <laughs> riktigt så men, men med ett samtal så kan man verkligen förändra det mesta liksom. Som mm. att han har kontakter överallt. Och han rätts inte för att som, smutsa ner händerna men han gör det oftast ändå via sina hejdukar sådär. Han, han har ju inget problem med att, att göra av sig med folk så att säga. Mm. Och ja, som du säger, en, en uh, prestation även där som jag då inte är missnöjd med i alla fall. Jag alltså, har aldrig sett honom tidigare, men jag tycker att han, han spelar en som ändå bra Mr. Saito, eller en bra, en bra Saito mm. i den uh, sen som man får. Mm. Alltså, inget, inget jättemärkvärdigt, men Nej. samtidigt fullt tillfredsställande för vad det är han ska göra. Så mm. Uh, mm. En alldeles lysande prestation för vad det, vad det är, så att ja. säga. Ja. Precis. Någon som gör en, en riktigt, riktigt, riktigt bra prestation och är en eh, spännande kontrast till eh, nu DiCaprios eh, Dominic Cobb, det är eh, Ellen Page. Ja, just det. Du, du tänker på Ariadne. Ja. ja, hon som spelar då den så kallade arkitekten mm, mm. som de anlitar för det här uppdraget. Mm. Och det, det är henne som när vi har pratat då om att det är en ny medlem som värmas till teamet som inte har så himla bra koll på det här med vad Inception är och det här med att som sagt ta sig in i andras undermedvetna och det här. Det är henne som de då ska lära upp lite grann. Vilket blir i synnerhet då Cobbs uppgift. Mm. Särskilt med tanke på att han själv har varit arkitekt. Så... Ja, visst. Och här får vi ju slänga in arkitekt i det här sammanhanget innebär ju att, att det är hon som skapar den värld som mm. de är i, så att säga. Den miljö, mm. Mm. eller den labyrint som de kallar det. För att mm. eh, det är meningen att man ska kunna villa runt offret i den här labyrinten. <laughs> ja, utan att liksom komma till någon form av gräns där man plötsligt upptäcker att det här är ju inte en riktig värld för att här är det en osynlig vägg till exempel eller någonting sådant. Mm. Hon spelar ju naturligtvis väldigt peppig och glad mm. och mm. intresserad och mm. med mycket potential. Men hon blir lite också samvetet i gruppen så att säga. Hon, ja, visst. hon påpekar ju mycket för Cobb att du måste ta hand om det här och anar du inte vilka risker det innebär mm. etc. Men mm. Och gör det utan att bli, vilket annars är en vanligt förekommande amerikansk tolkning av kvinnor som trycker på att hon skulle vara hysterisk. Mm. Nej visst. För det är hon inte, utan hon är orolig för ja, alla säkerhet, men naturligtvis mm. sin egen. För hon är ju också insmetad i det där. <laughs> och jag, jag blir så trött när de ska göra en kvinna som då är påstridig mm. Mm. därför att någonting är farligt. För de, de gör henne gärna liksom hysterisk. Mm. Och det är liksom den absolut tråkigaste tolkningen. Ja, visst, vissa blir hysteriska i vissa situationer. Ja, men inte alla. Och inte någon som då ska föreställa så liksom tänkt och, mm. och sinneslugn som hund då ska vara. Mm. Annars hade mm. de ju inte valt henne. Nej, precis. För hon måste ju ha ganska bra kontroll verkligen på sin värld och kunna den utan och innan. Mm. Och, och även om det då skulle behövas kanske spontant komma fram till nå någon lösning här och vara också. Mm. Det är det ju mycket improvisation i den här leken mm. om vi säger så. Mm. Jo, det, det blir ju verkligen det, i, det här, i synnerhet i det här fallet när det ändå är då en så kallad inception de ska göra. Det här med att gå då in i en dröm, i en dröm, i en dröm. Alltså att, att ha flera lager är ju ganska, inte farligt så, men det är en otroligt svår uppgift att klara av. Det blir ju ganska instabilt väldigt snabbt. Det är, ju fler lager man går in i desto, desto lättare har den här personen för att... Förstå att det, det som händer är inte verkligt. Mm. Så därför är det ju viktigt att hålla sitt lugn och hålla sitt kall och som sagt kunna improvisera också där det behövs. Mm. Och det är hon ju duktig på också, Ellen Page, som sagt. Mycket just att, att behålla lugnet och ändå, ändå vara som sagt den som faktiskt mm. jagar på Cobb. För Arthur till exempel är ju väl medveten om att. Kobb har de här liksom, problemen med sitt undermedvetna och de minnen som man har från sitt förra liv eller vad man kalla så kallar det men hon är ju den enda som verkligen påpekar och driver det framåt och tycker att men, du kan inte leva så här utan du måste faktiskt ta i tur med det här speciellt med det jobbet som vi har för du, du gör ju att du försätter oss andra i fara mm. och det är ordentligt med fara dessutom mm. ja, oroa. <laughs> vänta bara Se <laughs> mm. Nej men suverän prestation av Klar. Ellen Page. Jag, mm. var, jag var riktigt nöjd. Mm. Jag blir alltid glad när jag ser en stark kvinnlig karaktär. Mm. Mm. Inte stark nödvändigtvis som är fysiskt stark utan stark som är att det inte bara är typ ett. Mm. Man ska ha lite skinn på näsen också som man brukar säga. Ja visst, det gillar jag. Mm. En annan roll som jag också tyckte var riktigt bra, det var Tom Hardy's Ames gruppens mm. förfalskare. Mm. Och förfalskare här är ju inte bara att um, kunna göra fejkade värdepapper och sådant till verkligheten, utan <laughs> det var ju även att kunna manipulera och byta utseende i mm. drömvärlden. Mm. Han har verkligen en sån här jätteskön, cynisk attityd där han går runt och han fäller spidiga kommentarer men samtidigt syns det att där finns ett hjärta av guld där mm. inne mm. och den typen av karaktär gillar jag jag kan ja. inte förklara varför <laughs> ja men man, man uppskattar ju ofta eller ofta den här coola hårda killen kan ju ändå vara en person som man tycker är just cool och, och kan liksom se upp lite grann till eller i alla fall liksom beundra och tycka att åh, det här är en bra snubbe liksom, men de ska ju de ska ju gärna ha lite hjärta till sig också som sagt, för annars så kan det ju istället slå bak att man, man ratar den hårda coola killen just därför att men åh, skärp dig, ge dig liksom lägga mm. av med den attityden Jag gillar ju egentligen inte när det är coola killen-filmer där de bara glider Nej, runt, precis. Mm. men han erbjuder mer, mm. han ser mm. nog inte sig själv som coola killen, vilket de annars brukar göra mm. utan han glider runt klädd som han känner för och säger vad han tycker mm. och tänker mm. och, och det gör det lite mer cyniskt för att eh, de vrider om en kniv i ryggen på folk mm. det, det blir liksom rätt så skönt mm. Mm. han erbjuder mer än bara liksom kolla på mig jag är cool <laughs> nu tar jag fram mina solöse ögon så sätter jag på dem långsamt yeah! och så tuggar jag lite <laughs> yeah. Tugge med säger jag tar hand om det här. <laughs> och, och går självklart från en explosion. Ja, oj. Han, han åstadkommer ju ett par explosioner i den Ja, här han filmen. faktiskt det, ja. Han är ju en den typen av killen fortfarande. Det är han Men som sagt, han har, han har mycket hjärta och själ till sig. Och det är ju det som gör att han blir mindre av de här pappfigurerna som vi inte tycker om, och mer av en karaktär med personlighet som vi faktiskt vill se. Mm. Så återigen en bra karaktär i den här filmen. Och återigen en bra rollprestation också. Mm, definitivt. Väl godkänt. Ja, om vi skulle ta och gå vidare till Dilip Rao då. Ja, han som spelar Yusuf. Yes. Deras kemist helt enkelt. Mm, mm. Den personen som då ser till så att de har hamnat i den här djupsömnen som vi ju som sagt har nämnt. Krävs för att man verkligen ska kunna gå så här pass djupt i ens att liksom skapa drömmar i i drömmar helt enkelt mm. Här blev jag inte besviken vill jag ju verkligen inte säga för det är en bra prestation men mm. det är väl den utav dem som känns som tunnast mm. Han kommer in förhållandevis sent jämfört ja. med de andra mm. och han blir liksom snabbt etablerad som, ja men mm. här har vi kemikillen Ja, visst, och sen blir han en chaufför Ja, <laughs> alltså men ser, seriöst, det blir ju verkligen det anser att du kör en bil hela tiden. Vi pratade ju om att det påverkas hur vad som händer yttre. Alltså yttre stimulans ja, kan påverka drömmen. Mm. Mm. Och helt plötsligt så, så är det precis som att allting börjar luta. Man ser glas i en bar som helt plötsligt mm. börjar tilta och allt möjligt. Mm. Mm. Vad är det som händer? Ja, det är det Yusufs körning. Som ja, <laughs> det är en rolig grej. Och, och så ser man då att han precis har där och alla ja. i bilen liksom bara hänger liksom <laughs> i sömnen helt ja, snett. Ja, visst. De liksom kastas åt ena hållet. <laughs> ja. Ja, det, det, det är en sån här här tycker jag. Ja, det var den, riktigt den. snyggt. Många. Men, men som sagt, det är lite synd där Att han inte får mer plats än, än vad han nu gör För att han är ju Han följer ju inte med som i alla lager Utan han stannar ju som där Vid det första laget Och som sagt, först är kemisten Som ser till så att alla hamnar i rätt djupsömn Och så följer han också med in i djupsömnen mm. Men sen då Så får ju, alla har ju Som sin egen roll där De behöver någon form av vakt eller kontrollant för varje lager för att de sen ska kunna ta sig ut igen. Och han blir ju en av dem. Mm. Och då ser man honom ju inte så mycket efter det. Han får ju inte så mycket sentid och Vilket är jättesyn för att när han syns i rutan så tycker jag att han är väldigt duktig på det han gör. Mm. Ja, alltså man, man, man köper ju att, att den här desperationen och hotet ja, är på visst. allvar. Ja, enormt mycket. Men det är ju som du säger, och de behöver ju någon som vakar över dem när de går in i nästa stadiet av sömn. Mm och för där är ju fortfarande ett hot som kan alltså, attackera dem och är ja. de i sömn mm. så är de hjälplösa Så mm. Mm. det är ju inte så så konstigt som, som sagt, det är lite synd att det är så tidigt för mm. jag hade velat veta lite mer om honom han verkar ju vara mm. en skärpt kille som hade rätt bra koll på både kemi men annat också och ja. därefter så blir det inte så mycket mer sagt nej, precis, utan då då kommer vi så småningom liksom till slutet av filmen och så ser man inte så mycket mer, mer av honom helt enkelt då har han mm. ju som gjort sitt jobb det är ju som allihopa egentligen så att då ja, tar det slut ganska, ganska tvärt egentligen. Vi går väl helt enkelt vidare och ja. eh, tar upp vår, <laughs> vår nästa referens till vår mm. första avsnitt egentligen för <laughs> Ja, <laughs> visst <laughs> Robert Michael Fisher Jr som då deras offer heter i den här filmen Mm. spelas ju av Cillian Murphy mm. som också är med i Batman Begins. <laughs> det är jätteroligt ju det här. Ja. Det, det hade jag verkligen ingen tanke på alls förrän jag såg honom. För jag hade hunnit glömma bort det så utom att det faktiskt är han som är Fisher. Mm. Så när jag då såg honom så tänkte jag ju det att Jaha, just det är Batman. Är igen. <laughs> Där spelar han ju... Um, doktorn som blir fågelskrämman mm, mm. och här är han finansman mm. och han har ju ett litet sködespeleri som är lite han ser lite creepy ut om du säger <laughs> jo jo jo det är något hotfullt över, man, man vet inte riktigt vad det är som rör sig i hans huvud Nej, det är väl just det, han har sitt lite strama ansikte Och han, alltså, hans ansiktsuttryck är som hyfsat svårläst Han är ganska duktig på att ha det där ansiktet och se ganska allvarlig ut Och då, är han, ja, då vet man som sagt inte exakt vad han tänker Och det är också något som är lite creepy Särskilt när han stirrar för Ja, en... jo, visst. Oh. han har ju en blick, det har han ju <laughs> Men vi, sk vi ska inte mobba hans utseende. för att... <laughs> Nej, vi ska inte mobba folks utseende överlag. För vi, har känt, vi, har, vi har kallat två stycken för pojkar. <laughs> uh, och så då honom för skrämmande. Men <laughs> ja, men han, alltså, han ser bra ut. Han har ju bara ja, alltså, en talang för att spela de här riktigt mm. obehagliga snubbarna. <laughs> och han är egentligen inte menade att vara obehaglig här. Utan det nej, är snarare visst. det att vi vet inte vad som döljer sig i honom och vad som Nej. därför kan hända mm, liksom, mm. i um, i det undermedvetna mm, mm. anledningen att jag valde att säga ett lejon som um, som exempel på vad som skulle kunna vara hans liksom så här, undermedvetnas fysiska form, det är ju det mm. att han är ju en ganska uh, mäktig man ja visst och den enda som kan bryta igenom alla hans försvar, det är hans pappa Mm. Som han är mm. lite rädd för fortfarande. Mm. Och uh, han är djupt olycklig över att göra sin far besviken. Mm. Mm. Och försöker därför att som uh, kompensation emulera sin pappa. och mm. ja, Där är ju många skelett i den garderoben. Så därför så tyckte jag ju att oh, det här kommer ju bli jättesaftigt. Mm. Men det blev det ju tyvärr inte som sagt. De, de spelar ju inte så mycket på det undermedvetna ändå. Mm. Nej, visst. Och ja, det där är det ju en besvikelse, men Cillian Murphy gör ju ett suveränt skådespeleri med det han har. Mm. Ja, precis. Det Och återigen, vi har ju, det har vi sett tidigare också, att det är lite synd när karaktärer inte får komma fram och ta så mycket plats som man vill och kanske vara på det vis som man förväntar sig att de ska vara baserat på liksom den info hur liten eller stor den nu än är som då manusförfattaren ger den. Mm. och här så är det väl det han hålls tillbaka av alltså vi har ju ytterligare en sån situation helt enkelt där, ja han hålls tillbaka lite grann av den karaktär han ska gestalta, men han gestaltar ju sin karaktär extremt, extremt väl verkligen. Mm. Det här är ju också en väldigt duktig kille, det ser man ju. För vad nu den karaktären är väl. Ja, För, visst. Ja. Det är en sekundär karaktär hur man än vänder och vrider mm. på det. mm. mm. Även om man har sentid från när han väl kommer in. Och det är inte så konstigt för det är, ju, det är ju han som man ändå dyker in i. Alltså det, är, det är hans underbevetna och därför måste vi få se honom hela tiden egentligen. Det är ju därför de liksom inte jagar honom men, men han, han är ju liksom den centrala rollen på det viset. Mm. Så det är inte så konstigt att han har den sentiden som man har när han väl kommer in i bild. Men det tar ju lite tid innan det händer också. Mm. Men där är väl inte så mycket mer att säga. Det är bra Riktigt bra för vad det, vad det ger. Vad det är. Ja, precis. <laughs> och då har vi ju en viktig roll till. En viktig roll för Cobb. Ja, vi har ju Mel som karaktären heter. Och som spelas av Marion Cotillard. Cobbs hustru, helt enkelt. Mm. Eller... Vilket vi får veta en, en liten bit in. Avlidna hustru. Ja. Och hennes... Bortgång har ju ärrat Cobb och hans undermedvetna mm. ganska radikalt. Ja, förstås. Vi kan ju alla föreställa oss hur, <laughs> egentligen. Mm. Men det får ju även konsekvenser som vi inte riktigt hade kunnat vänta oss. Mm. Mm. Som gör filmen spännande. Det är ju mm. det är där mycket av spänningsmomentet var Cobbs gränser och kapacitet ligger. mm. mm. Och eh, även om då Marion har en förhållandevis sekundär roll också. Mm. Så är det ju en oerhört viktig sådan. Ja, oja. Oh Enorm. Och eh, hon spelar den ju också väldigt kompetent. Mm. Väldigt mm. obehagligt av eh, olika anledningar. Mm. Hon är ett minne som Cobb eh, måste... Möta vid flera tillfällen. Ja. Och minnesbilden blir ju korrupt utav hans dåliga samvete. Ja, visst. Även om hon är en väldigt varm och älskande hustru, så ser vi också aspekter av henne som, som blir väldigt obehagliga. Mm. Och, och det gör hon ju riktigt bra skådespeleri av. Ja, hon, hon är också hon är duktig på att vara lite så här. Vad ska man kalla det för egentligen? Riktigt, riktigt obehaglig. Ja, ja, helt enkelt otäck av sig. Elak eller ond eller vad jag vet inte vad man ska kalla det för. Ond och elak är lite som, då drar det ganska långt. Men just att hon kan vara lite så här, det kan bli lite otäckt helt enkelt. Mm. För hon ska ju vara lite obehaglig här i och med att det just är ett minne och det är ett befläckat minne egentligen också. Mm. Alltså den här filmen är ju inte så svart och vit att säga att det här är gott och det här är ont. Nej, nej, de visst. de är ju i gråzonen och springer fram och tillbaka. Mm. Så det är inte så enkelt. <laughs> som sagt var en sekundär roll mm. som ändå har mycket betydelse för handlingen. Ja, och därför kan vi inte prata om allt för mycket om den. <laughs> Men eh, riktigt bra spelad och ja. eh, som sagt var jag är glad när de eh, kan skriva kvinnliga karaktärer som inte är typ 1 eller version is standard. Ja. Och på tal om sekundärroller till sist, alltså bortom sekundärroller. <laughs> ja, där är ju en pyttelitt liten roll som vi, vi bara måste nämna. Som sagt var kopplingen till vårt första avsnitt i det här blir ju bara tydligare och tydligare för ja. som professor Steven Miles. Det vill säga Cobbs mentor och svärfar mm. ser vi Michael Caine. Mm. Och det är ju alltid ett nöje att se Michael Caine i en ja, film. Det det. Ja, oh, ja, det är det ju verkligen. Vi har ju haft med honom både en och två gånger sedan tidigare här i Eskapisterna. Och man blir ju alltid lika glad av det. Jo, ja, men han har ett skådespeleri som är så mysigt. Ja, precis vad det är. Jag vill ha honom som farbror. Ja, visst. Läs sager för mig fab och men du är ju vuxen nu ja, läs <laughs> jag vill ligga här på mage framför din ja. stol och lyssna <laughs> oh. ja ja som sagt han, han, han är inte med mycket det är han ju inte men det är Michael Kane så att uh, ja lite är uh, mycket lite är mycket precis less <laughs> is more <laughs> more or less ja men det, som sagt det han är med det är så oerhört... Alltså väst. Det har mm. så viktig mm. betydelse för handlingen. Mm. Att det lilla kompenserar för mycket. Ja. Han levererar ju, alltså bara han öppnar munnen liksom, eller bara med en blick. Alltså han är så duktig på bara att bara säga vad han tycker och vad han känner bara genom att bara genom att titta på en person. Mm. Mm. Han gör en bra prestation, en stark prestation och en stark karaktär bara genom att vara med i de lilla de minuterna han är med. Mm. Och det, det är mys. Mm, det, det är, mys. är mys. <laughs> Men nu har vi ju betat av alla relevanta karaktärer i den här filmen. Mm. Då är det kanske dags för oss att titta på uh, nästa steg. Ja, vad som är riktigt relevant, det är ju då att vi kikar på det här visuella. Mm. Som den här filmen som sagt har väldigt mycket av och som ju även den har vunnit både en och två och tre utmärkelser av som jag vet om. Mm. Och det tycker jag som sagt är både förståeligt och välförtjänt. Jag har ju redan nämnt det en gång. Mm. Att, att se den här filmen på bio, det var fantastiskt mäktigt verkligen. De har gjort så himla häftiga klippningar och bara visuella... Alltså specialeffekter överlag och det är inte bara, ja, nu pratar jag självklart inte bara om en explosion här och en explosion där utan det är så mycket annat som försiggår här och som jag tror att ser man trailern så får man ändå se väldigt mycket av vad jag menar på för er som inte har redan, redan har tittat på den här filmen mm. Min besvikelse i det här det är väl att det är i trailern du får se det. <laughs> ja, extremt mycket Så Så jättemycket utöver det är där ju tyvärr inte. Där är en hel del, men som sagt, filmen är nära två och en halv timme lång. Mm. Mm. Och de här effekterna är inte med i två och en halv timme film. <laughs> Nej. Ja, korta scener, ganska impulsivt, sådär. Mm. kommer med till en början inte så jämna mellanrum. Men ju längre in i filmen man kommer desto tätare blir det. Och det har ju också att göra med att vi befinner oss liksom i de här flera lagren av drömmar. Mm. Och då börjar det ändå bli lite grannare mer av det. Alltså, så jag, jag måste ju säga att där jag var som mest imponerad. Det var i eh, början av filmen så att säga när Adrienne håller på att tränas. Mm. Och eh, Cobb verkligen demonstrerar vad den här världen är kapabel på. Som sagt mm. var den här eh, Statsvika scenen Där ja, de sen klättrar de... upp på väggar. Och, eller eh, Det ser ut som att det är ett... Eh, en vertikal vägg men de kan bara ställa foten på det och fortsätta ja, gå och... Ja, visst, gatan leder liksom rakt uppåt och sedan även upp och ner ja. och, och jo, det, det är ju verkligen jättesnyggt och man även ser liksom hur bilar kör på vägarna och vägarna är både uppåt och neråt och liksom på sidorna mm. det är väldigt snyggt men jag tycker också att det är himla läckert gjort just det här med när de är i de olika lagren och man får, de håller på klipper emellan lagren, man får se vad händer i det yttersta lagret Alltså i den första drömmen vad händer samtidigt i den andra drömmen och hur påverkar det här det som händer i den tredje drömmen mm. där är det några ganska snabba klipp som man gör som i och för sig kan vara lite upprepande till och från därför att det här med som vi pratar om att, att Dilip Rao som spelar Yusuf då, att han, han agerar väldigt mycket chaufför det återkommer de till ganska mycket därför att han har en ganska hetsig biljakt som utspelas där och det är mycket krockar och hårda svängar och så vidare. Och det är extremt extremt många scener där man bara ser hur de övriga sitter i, i baksätena och helt enkelt för sina armar till vänster och höger och liksom uppåt och neråt därför att bilen skakas runt och det går i slow motion och sådär. Det ser väl lite halvhäftigt ut, eller det ser rätt häftigt ut första gångerna- men, men de återanvänder egentligen kanske den scenen lite väl många gånger- för att sedan göra ett jättesnabbt klipp till vad som händer i nästa dröm. Mm. Hur påverkar de här kraftiga kurvorna och de här stötarna och sådant- det som sker i det andra lagret? Det här med slow motion. Mm. När Matrix kom, alltså de introducerade ju på nytt eller på ny nivå rättare sagt- det här att man kan förhöja action genom att sakta ner den. Ja. Den blir mm. intensivare. Mm. Och det har ju blivit en klyscha för nu har vi ju nästan inga actionfilmer som Nej. inte har det i sig. <laughs> Nej, visst. Så att man är ju övermätt på det. Mm. Jag är villig att säga att Inception är ett undantag på att använda det bra. Mm. Men de är lite tjatiga med det. Mm. Det finns vissa scener där det finns en viss betydelse därför att det är kopplat till hur tid funkar i den här världen. Ja, absolut. Och det är att ju att mm. ju djupare du är, desto längre tid blir den korta tiden som du faktiskt spenderar. Mm. Vi får ju se här att de pratar om att en sekund eller en minut där är så här länge där och mm. så här mm. länge där. Så, mm. så fem minuter är en timme i ett lager och ja, en hel precis. vecka i ett annat lager ja. och, och kan vara upp till tio år i ett tredje lager. Så ja. att tidsperspektivet är ju naturligtvis annorlunda och det understryks mm. ju med att de har... När han gör någonting i en viss sväng mm. och det påverkar världen och du håller på mm. mycket längre i den världen därför att den tiden går långsammare och så vidare. Det, det funkar, mm. det finns mm. en helhet men det överanvänds. Det blir mm. lite chattigt på sina ställen. Jo som sagt jag håller med dig men ändå jag, jag tycker att det är väldigt snyggt ihopklippt ändå så att, oh ja. jag, jag, jag sitter inte och, och, och mår allt för dåligt av det men man hade kanske kunnat göra det. Lite mer varierat. Alltså, en legitim kritik är ju att de hade kunnat alltså, tajta upp filmen lite genom att ta bort några av dem. Ja, visst. Det skulle bara ökat på tempot och det hade inte försämrat filmen i det här fallet. För Nej. Den, är ju, den, är, den är lång som den är redan, egentligen. Mm. Som sagt, jag älskar hela den här läroscenorna där, där hon lär sig hur det funkar och, mm. och arkitekturen. Och vi, vi gör ju ett besök i limbo där. De här fysiska lagarna är, är helt irrelevanta där man kan ja. göra vad som helst. Och det är ju mm. jätteimponerande. Mm, mm. Men de skapar ju tre världar som de ska besöka. Det vill säga de, de tre nivåerna som Adrian har gjort, varit ja, arkitekt visst. för. Mm, mm. Och den första världen det är ju en, en stad- jag vet inte riktigt vilken stad du ska föreställa, men han varnar ju å andra sidan för att skapa ingen plats som finns på riktigt. Så det är väl generisk en generisk storstad. Ja. Mm. Och det funkar för att de ska ju där plocka upp offret och mm. börja manipuleringen. Mm. Så det köper jag, det, det fattar jag. Det är ganska naturligt att första nivån är någonting som är hyfsat välbekant. mm. mm. Och man får även då se en, en industrilokal där de tar honom och så att säga kidnappar honom. Han ska tro ja. att det är ett kidnappningsdrama. Och... Mm, mm. Den köper jag. Nästa nivå är ett hotell. Och det blir jag inte riktigt så här klok på varför just ett hotell. Mm. Det är lite same same som vad vi precis har sett. Det miljön och arkitekturen är ungefär densamma. Mm. Kunde de inte ha gjort någonting som speglade på det undermedvetna mer men okej, okay, ett hotell för all del. Men den tredje nivån utspelar sig i något, något nästan polarlandskap i typ Kanada, mm. där det är ett, ett fort som de ska eh, liksom ta sig in i och bryta in i valvet ja. mm. och där är fullt med nästan militäraktiga trupper som försöker slå ner dem mm. och min tanke var att ni har skapat den här världen själva vad har den här med honom att göra? Vad har den här med, med offret att göra? Jag, jag förstår mm. inte riktigt... Okej, okay, att det är en stor hemlighet som behöver ett stort valv. Men herregösses, ni, ni har nästan gjort det som en stor grej. Att vi, vi, vi stannar kvar i stan eller i stadsmiljö. Och så helt plötsligt så är ni ja yeah. <laughs> Jo, det, faktiskt dels är det är här ett lite konstigt val av miljö, men framförallt så är det ju ett extremt opraktiskt val av miljö. För om de nu ändå ska storma det här fortet för att få ta på en hemlighet här är det ju lite bluffmakeri inblandat det här ska ju inte vara Fishers fort egentligen, utan de, de låter ju honom tro att det är en annan persons fort som han måste infiltrera mm. för att han ska kunna ja, hur långt kan man gå med det här egentligen utan att man <laughs> pratar allt för mycket om vad som händer i handlingen, men de lurar ju om i alla fall tror att det här är inte är ett fort som, som är i ditt huvud just nu utan det här är ett fort som är i en annan persons huvud och vi måste ta över det här för att du ska få reda på det här. Mm så av den anledningen så kan de ju egentligen välja vilken miljö som helst och jag förstår inte varför de då väljer just som sagt ett snölandskap för det känns så fruktansvärt opraktiskt för dem eftersom de då måste ha viss typ av kläder de måste ha viss typ av utrustning för att kunna ta sig fram, de måste vara försiktiga med att det inte blir någon form av lavin någonstans eftersom de är mitt uppe i bergen dessutom <laughs> ja, det, är, det är faktiskt konstigt det är inte konstigt att det är ett fort därför att det ska finnas en stor hemlighet där och, och Cobb har ju redan sagt det att just de här största hemligheterna man har, de kan ju förvaras antingen i ett bankfack eller rent av i en hel bank och så vidare. Mm. Men varför just den här riktigt hostila miljön egentligen? Ja, det är för att de ska kunna få in en riktigt spännande actionsekvens. Ja, förmodligen så är det verkligen det. Det är coola killen-grejen igen. Ja, det enda jag skulle kunna tänka mig att i så fall ha något att göra med även om det känns halvt långsökt och fortfarande hade det kunnat lösas mycket mer praktiskt Det är då för att de ska få den här kicken för att de ska kunna ta sig ut därifrån att det är därför de har byggt det här stora fortet Som står på de här pelarna som man då kan spränga undan så att fortet rasar och därmed de får den här fallande känslan för att de rasar med fortet Mm. Men återigen, det hade ju kunnat lösas ganska mycket mer praktiskt, känns det som. Mm? Ja, men säga att de hade varit i någon slags äm, skyskrapa med ett jättevalv. Ja, visst. Ja, men då hade de bara kunnat springa upp på, på toppen ja, bara och hoppa. kasta sig. Ja. ja. Jätteenkelt. De hade för allt i världen kunnat bygga typ ett, en stor luftballong eller någonting. som. <laughs> en luftstad och så sedan bara störtat den eller någonting. Ja, men visst. Andra, ja, okej, okej nu, visst, de ska fortfarande hålla det här på en realistisk nivå. Ja, men det är ju det som hade varit så spännande. Ja. <laughs> ja men som sagt. Men, men snyggt är det. Det är mycket snyggt. Jag, jag tycker bara att det, det kompletterar inte vad det är de försöker berätta. Nej. Grymt snyggt, grymt bild, grymt mm. klipp. Mm. Alltså allting är grymt snyggt. Det är bara det är som kopplingen, historien och de snygga klippen som jag inte tycker riktigt funkar. Utan kärvar. Mm. Det finns en del skärvar där. Mm. Det får man säga ändå. Och det är synd. För som sagt, vad mm. jag, jag tycker att det, det här är en, en riktigt bra actionrulle. Mm. Härligt mm. talat. Det är, det är en helt okej okay film att sitta och liksom sjunka ner i och njuta av. Men den ger sken av att den är smartare än vad den faktiskt är. Om du bara accepterar att, oh ja, det här är en smart film, och kolla action! Så märker du inte att det faktiskt är lite underligheter här och där. Mm. Jag, menar, jag har sett parodier på den här filmen- som utnyttjar de här koncepten betydligt ja, bättre. Visst, samma här. Och mm. då, då verkligen ser man också vilka luckorna är- och hur stora de är. Mm. Jag, vill, jag kan bara säga South Park. Ja, jag instämmer. Där, där använder de här konceptet- och, och samma idé och hela grejen- mycket smartare. Och det är en parodi. Jag menar, <laughs> vad tusan... Det är, lätt och, det är alltid lätt att efterkonstruera våra vara äldre lok. Ja, men det, det är ganska tydligt att de har allt det här. En jättebra historia, en jättebra grej att bygga på. Men de vet mm. inte riktigt vart det är de vill ta den. Mm. De trävar lite fram och tillbaka att ska vi göra så här, ska vi göra så här. Nej, nu kör vi det här. Vi tar det som är pumpigt. vi kör på det som ser bra ut. Ja, och som inte är alldeles för svårt att tillverka, Nej. som sagt. var. Mm. Det, hade man skulle köra på de här undermedvetna grannar som vi har pratat om så hade det ju krävt att de hade studerat mycket mer att hur ska vi kunna representera det här, hur ska vi göra mm. det här och det hade mm. varit dyrt att producera effektsmässigt etc. Men det hade blivit en bra film. Ja. Den hade höjts. Jag är helt <laughs> övertygad om det. Alltså jag vet att folk tycker att filmer som The Matrix är överskattade. Och jag kan förstå kritiken, särskilt med tanke på uppföljarna till just The Matrix. Ja. Men eh, i ärlighetens namn, The Matrix har mycket intelligent att komma med som man kanske missar och som eh, kräver att man verkligen djupdyker och det är inte alla som är sugna på det, de vill ha lite, lite snabb underhållning och lite ja, action och, och lite snygg underhållning och action också, så ja. att, för i just Matrix så kan man ju, man kan ju se filmen bara för att den ser häftig ut som mm. sagt och sedan missar man liksom poängen, eller ja du får ju en annan poäng, du får ju ett äventyr med början är mitt och ett slut ja visst, absolut, och du får ett snyggt sådant äventyr också mm. och det är ju samma sak här och de har ju varit smarta nog att lägga till lite sådana här tveksamheter och tolkningsmöjligheter för slutet. Men när jag satte mig ner så tänkte jag att det här kommer att vara en, en svår film att ta till sig. Därför att ja. det här kommer att vara nivåer på nivåer av grejer som måste tolkas. Mm. Och det är nog därför som jag blev lite besviken för att jag tyckte den var förhållandevis för fyrkantig. <laughs> Bra men, men inte alls vad den kunde ha varit. mm. mm. Vi tar inte alltid upp ljudet i våra filmer därför att mm. jag är väldigt dålig på, på musik och kompositörer och jag vet inte alltid hur jag ska trycka mig när det gäller musiken men Nej. ibland så, så är det oundvikligt mm. och jag vet att det här ljudet har fått dig på, på <laughs> riktigt gott humör. Ja, oh ja, det har det precis som när vi pratade om, om Tron också så, som ju också är en, dels en väldigt visuell film men den är också en, en fröjd för öronen, tycker jag verkligen. Och det är lite åt det hållet med Inception också. Den är inte riktigt lika fantastisk som, som Tron Legacy är när det gäller, när det gäller ljud, men den är ju inte heller lika musikalisk, om man nu ska använda det uttrycket. Mm. Men fortfarande så tycker jag väldigt mycket om den musik som används i Inception när den används och och hur den verkligen lyfter hela upplevelsen egentligen. Hur mycket mer spännande vissa scener blir och hur man har lekt lite grann med de instrument som man använder och lekt med just musiken. Alltså den typen av filmmusik. Jag gillar jättemycket den här science fiction tonen mm. som den här filmen har. Enormt mycket. Den är väl ganska spasmakad på vad vi ska kalla för pampiga slingor. Ja, Precis. Den har istället valt att ha mycket musik som, som ska istället för höja känslan. Ja, exakt. Och det är kanske musik som du inte riktigt lägger märke till. Därför att mm. du är så inne i vad som sägs och vad som görs. Och då mm. gör ju musiken precis det den ska. För den tar dig och lyfter dig mm. mm. Och intensifierar känslan. Ja. Och det kände jag också att det här är ett riktigt bra som liksom soundtrack det mm. kanske ingenting jag hade skaffat och gått och lyssnat på i min iPod men nej visst, det är samma här det är ju på helt rätt plats som vi säger ja. så oja, oh, det är det verkligen de, som, de, de ljudslingor som finns där de är inte, de inte pampiga det är de inte det är inte musik på det viset de förhöjer verkligen väldigt mycket atmosfären och just det som händer just då på bild mm Riktigt, riktigt, riktigt snyggt. Men ja, vi har ju varit och pratat en del om vad vi faktiskt tycker om filmen alldeles nyss. När vi var inne på det visuella så, så gick vi väl lite grann in också på en sammanställning. Men om vi skulle ta en riktig sammanställning nu här då och säga bu eller tum upp eller tum ner. Ska man se den här filmen? Är en värd all den här uppståndelsen och pratet kring den som, som den ändå fick för tre år sedan med sina utmärkelser och, och allt mm. det här jag kan väl säga så här att jag tycker att den är värd de utmärkelser den har fått för ljud och bild. För mm. um, det är riktigt snyggt. Det är det. Oh ja, verkligen. Storyn är inte riktigt vad jag hade väntat mig. Jag hade väntat mig mer och jag hade faktiskt, särskilt med tanke på att det är Nolan som har gjort den, någonting vassare. Det är fortfarande en väldigt tillfredsställande popcornrulle. Någonting att se ett par stycken som vill ha en, en schysst film att sitta och, och titta på och, och känna spänningen. Att åh, oh, kommer de att klara det här? Kommer de att klara det här? Det funkar den som jättebra. Men den blev överhypad tycker jag. Det går inte att säga det på något annat sätt. Ja, jag har fått lite granna av en ny bild på filmen. Jag var extremt, extremt övernöjd nästan när jag gick ut från biografen efter att ha sett den här. När den var helt ny och jag tyckte verkligen att den levde absolut upp till hypen och bortom den hypen. Och, och verkligen rankade den riktigt högt bland alla, alla mina favoritfilmer. Och jag tycker fortfarande att det är en riktigt bra film. Jag tycker att det är en jätteintressant historia och allting är ju som så himla snyggt gjort som sagt. Också, så att jag tycker det, det är en fest för ögat. Det är riktigt härliga musikslingor som sagt. Och det är en, en tuff och häftig premiss som, som jag tycker är väldigt spännande. Men det finns som sagt väldigt mycket luckor där. Att filmen är två och en halv timme är kanske inte helt nödvändigt och nu när jag ser på den här filmen med lite mer kritiska ögon så då ser jag ändå just de här luckorna som, som man har försökt bara att fylla igen lite snabbt och som egentligen inte kanske bidrar med så mycket så att återigen, det här har hänt tidigare också när man ser på en film och inte bara vill sätta sig ner och bara titta och slöa titta och ha en popcornrulle som man så vackert kan kalla det för då ser man liksom igenom Inceptions vackra visuella lager mm. så fortfarande en väldigt bra film men den är inte riktigt lika häftig tycker jag som första gången jag såg den på bio mm. men fortfarande en bra film som jag rekommenderar jag känner det är jag som har sabbat den här filmen också för dig. Yep. Eskapisterna har gjort det igen. Tack för mig. Var det inte samma visa med um, Pitch Black? Jo. Att Precis. du var jättelycklig och sen började jag riva den i bitar. En sån här riktigt häftig film tyckte jag som jag håller som en favorit bland vad, jag vet inte vad jag kallar ska kalla den, scen den indiescenen på SEA men alltså sådana här filmer som få personer har hört talas om och som jag har bara proppsat för så otroligt många människor och sagt det här är så bra och ingen har talat om den typ och wow den är så himla häftig och sen när jag tittar på den med helt andra ögon och ska vi vara lite mer av en analytiker och en kritiker och försöka komma med med, med liksom granskande ögon att ja, då blir det en annan film och så, och så blir jag ledsen ja, och, sen, och sen kommer jag och sliter upp de här små hålen som du redan har hittat och liksom ja, verkligen visar, visst. kolla här ja, du strör salt i dem jag är en und människa vet du som sagt, det är en bra film. Ja, det är det absolut. Och jag förstår att den här har varit en, en riktig upplevelse att se på bio. För jag, när jag såg en hel del av effekterna här så tänkte jag att ah, det var nog synd att jag inte såg den på Bio då. För det hade varit extremt pampigt. Ja, oh ja, det kan ju verkligen lova det att, mm. att det var också. Mm. Men det är ju det. Att specialeffekter kommer aldrig kunna kompensera för brister i manus. Nej. Tyvärr så är det ju Tyvärr så Man kan tro att man ska kunna kanske komma undan med det Men det går inte mm. Alltså det beror på hur um, kritisk tittaren är Som sagt ja, Vill man bara ha en popcornrulle mm. Där mm. det sprängs och det händer mm. häftiga grejer Easy motion ja, då, mm. um, då hittar man definitivt rätt med Inception. Oh ja Ja vill man ha det där snäppet vassare och en av dem som faktiskt ifrågasätter att vänta nu här, hur funkar nu det här i den här kontexten och, mm. och så vidare. Då är man ju inne och pillar och upptäcker att dekoren är inte fullt så välmålad kanske som man hade förväntat sig. Mm. Nej. För jag menar att ta en annan av Nolans filmer, The Dark Knight. Mm. Den är svår att hitta saker som kunde ha gjorts annorlunda på. För mm. den är så oerhört väl genomtänkt mm, mm. Och det är väl just därför... För han gjorde väl The Dark Knight innan den här, om jag förstod det rätt. Ja, det gjorde han. För han skrev, en om jag inte läste helt fel, ett 80-sidor förslag på just den här historien. Stämmer bra. Och det var med succén av The Dark Knight i ryggen som han säkrade mm. dem vad var det, 100 miljoner dollar som behövdes för filmningen. Ja, 160 fick han totalt. Jag vet att just 100 miljoner kom från någonstans. Något speciellt var det nu var. Mm. Och det märks, för som sagt ja. var, den är ju oh, ja. vansinnigt snygg. Mm. med mm. på vissa ställen än andra. Mm. Men ja, jag hade velat säga mer. Och mer ska vi ju se också. Ja. Nu när vi är tillbaka. <laughs> ja, nu ser jag fram emot ett halvår av. Mycket intressant film. Mm, mm. Och vi ska ju försöka hålla oss lite till årstiden också. Ja, absolut. Vi, alltså det här halvåret har ju ändå sina, sina högtider och så vidare. Mm. Så eh, vi, vi ska följa dem. Det ska vi verkligen. Och se till att ha lite specialer här och var som, som passar till det som händer runt omkring. Ja, och mysigt ska det bli. Oja, oh höstmusik och vintermusik. <laughs> Men vi har ju några veckors. Eh, Sommar kvar Så vi njuter ut av dem Ja, det tycker jag Så möter vi Alla våra lyssnare igen I nästa avsnitt mm. Jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna